як їх почує. Бо рідна мова не тільки зберігає світлі спогади з життя людини і зв'язує її з сучасниками. У рідній мові чується голос предків. У ній відлунюють перегорнені сторінки історії свого народу. «Найбільше і найдорожче добро у кожного народу», казав колись класик української літератури пана Смирний, це його мова, ота жива схованка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ складає і своє давнє життя, і свої сподіванки, розум, досвід, почування. Цю думку розвиває в згаданій статті Ушинській. Покоління народу проходять одне за одним, але наслідки життя кожного покоління – Лишається в мові спадщиною нащадкам До скарбниці рідного слова Складає одне покоління за одним Плоди глибоких сердечних порухів Плоди історичних подій Вірування, погляди Сліди пережитого горя і пережитої радості Одне слово Весь слід свого духовного життя Народ дбайливо зберігає в народному слові Мова є найважливіший, найдорожчий, найміцніший зв'язок, що з'єднує віджилі, живі і майбутнє покоління народу в одне велике історичне живе ціле. Вона не тільки виражає життєвість народу, але є саме це життя. А якої ваги надавав користуванню рідною мовою і дбанню за її чистоту, Класик російської літератури Тургеню. Коли пішла чутка, що він став писати свої художні твори французькою мовою, Тургеню спростував це в листі до Венгерова такими словами. «Я ніколи, жодного рядка в житті не написав не російською мовою. В противному разі я був би не художник, а просто паскуда. Як це можна писати чужою мовою, коли з своєю, рідною, ледве можеш дати собі раду з образами, думками тож В іншому листі Тургенів писав «Бережіть чистоту мови, як святиню. Ніколи не вживайте іноземних слів. Російська мова така багата і гнучка, що нам нема чого брати у тих, хто є біднішим за нас». Українська поетеса-революціонерка Леся Українка дивилась на свою мову як на зброю. «Ти моя щиро гартована мова! Я тебе видобуть ви готова!» Могутню визвольну силу бачив у рідному слові великий син українського народу Тарас Шевченко, пишучи «Возвеличу малих отих рабів німих, я насторожі коло них поставлю слово. Не дивно, що український народ стався з такою пошаною, вірою і любов'ю до своєї мови, яка була йому на тернистих шляхах поневіряння сумній минувшині, кажучи словами його найкращих представників, і за єдину зброю, і за єдину утіху. Її мовою милувались також ті типу, поодинокі іноземці, що побували на Україні і чули її співучу мелодійну мову. Ось, приміром, як француз П'єр Шевальє у своїй книжці «Історія війни козаків проти Польщі», виданій у Парижі 1663 року, характеризує українську мову козаків. Вона дуже ніжна і сповнена песливих висловів, та надзвичайно тонких зворотів. Німецький поет Фрідріх Боденштед в середині XIX століття так захопився українськими народними піснями та історичними думами, що вивчив українську мову і переклав німецькою багато цих пісень і дум, видавши згодом антологію поетична Україна, у передмові до якої. Він піднесено писав про пісню й мову українського народу, вважаючи їх за досягнення народів усього світу. Відомий український і російський учений Срезневський сказав про українську мову. Сила людей має переконання.